Rugăciunea A44 -a pentru dăruirea Sufletului în mâinile Tatălui Ceresc. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc! Te iubim și te rugăm, ia în Sfintele tale mâini sufletele noastre, fiindcă ale tale, dintr-o ale tale sunt. Tu cu grija ta, toate bunele ai gândit, le-ai sfințit, iar fără tine nimic bun nu am văzut că s-a făcut, fiindcă răul este lipsa binelui tău a luminii linii, a cuvântului tău, este fățărnicia, piclenia, oblăznicia, răzvrătirea, nerecunoștința, neascultarea, ca roadea ale trufiei Duhului Rău. Aleluia, slavă, ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, ia în sfintele tale, ta, mâini sufletele noastre, așa cum prin fiul tău ce iubit pe cruce fiind răsignit pentru noi, ne-a arătat, fiindcă tu ești viața, tăria, mângâierea, izbăvirea de și văzut și nevăzut tu ești sensul nostru de a fi. De aceea, faptele, gândurile și cuvintele noastre, izvorâte din grija ta cea plină de duioșie și de iubire, ne dau sfințenia, desăvârșirea în fierea, uleiul pentru candelele sufletelor noastre. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, bine și te rugăm, Ia, în sfintele tale, mâini, sufletele noastre, ca semn, că din funiile patimilor întinse de demoni ne-ai eliberat, că din noroiul fă de regilor cu apă vie îngerii tăi ne-au botezat, că robia noastră față de păcat în sfințe ne-ai schimbat, că vorbirea noastră cu înțelegerea ta cea sfântă ai vindecat. Căticăloșia noastră cu harul tău ai spălat, Că nepriceperea și negrija noastră ai îndăturat Când în discuțiunea ta, cea plină de atenție, ne-ai dat, Și între fii luminii înviere și împărății tale ne-ai înălțat.